Розпучливим рухом вона здерла з обличчя маску, щоб закричати на гвалт. Але в тій самій хвилі друга рука схопила її за горло. Жінка впала долі, намагаючись докотитись до дверей. Пальці мавпані схопили її занадто низько і дозволяли їй дихати. Вони котилися жахливим шматком по підлозі, що мить пальці забирали більше місця на горлі. Почулися ступені в коридорі. Розчинились двері. І увійшов старигань з коміседа Форгес. Побачивши сцену, він скажено заверещав і вистрибнув з кімнати. З його лисою голови зливою котився під. Він верещав, мов, несамовитий. Позбігалися лекеї та публіка. Звір клацав зубами, і ніхто не наважувався підійти. Нарешті мавпі набридла ця історія. Вона повернулася до Камілли, і одним змахом щелепів перервали їй горло. Потім вона стала на жінку ногою і зробила рух до дверей. Люди розсипались, мов, горобці. Старий гань із комісе де Форгес переодягався десь на другому поверсі в чисту одіж, що постачив йому дювар'є. Кімнату з мавпою зачинено на ключ і послано до поліції. Звір покинув каміллу і возився з маскою. З очима дивилася самичка на ненависну фізіономію, що відбирала в неї самчиків. Пробувала пальцем очі дірки, мацала ніс, рот, пробувала на зуб волосся. Нарешті вона пошматувала її на клаптики і почала гризти, присмоктуючи. Через півгодини її застрелив поліцейський комісар. Ім'я Камілли більше не з'являлося на анонсах і плакатах кафе. Хтось попрохав за чималу суму продати йому її папери і деякі нецінні речі. Врешті ніхто не цікавився тим, хто це був. Діварье одіслав папери і речі і одержав гроші. В Лондоні Діваль пристроїв Едіт на текстильну. Це була та сама фабрика, звідки звільнено Кет. Едіт стояла на її місці, коло Веретена. Діваль ще з того ж таки дня Через три дні фабрика приєдналася до страйку. Похід до сірко квасового заводу зустріла поліція і розстріляла демонстрантів. Від стискувались кулаки, коли привезено мертвих і поранених товаришів, але вона не змогла вимовити ні слова. Вона знала про це раніше Мак Лейстон розповідав їй, що проти цих дикунів немає інших засобів, і вона з ним тоді згоджувалась. Вона згоджувалась із ним, і тепер в одному. Інших засобів немає ні з того, ні з другого боку. Вона дістала собі револьвера. Мак Лейстон дуже ризикував би своїм здоров'ям тепер, коли почав викладати їй свою філософію щодо поводження з робітниками. Ставши коло Варстату, вона знову зробилася людиною. В ній прокинулася свавільна, наважлива американка – «Доки не перестріляємо таких, як Мак Лейстон, і подібних», – пригадувала вона Словакет. Дюваль не з'являвся. Розділ восьмий. Американець на Україні. Беркширський кнур. Ілюмінаторове око. Дірка в стінці. Три з чайником. Кенону Росії. Дикунські звичаї. Шматок мила на снідання трека в уяві доктора Кеннана. Кеннан поливає паркан, черепахові супи, спостерігання голодних людей. Що можна їсти з трупа? Коза корівчаку, Кеннана щури, препарат альбо. Бергшерський кнур не міг заспокоїтися. Він перекочував своє тіло, мов величезний налятий гнилизною пухир на ідеальних матрасах ліжка. Ліжко поволі покачувалося, то полегшуючи, то заважаючи йому знаходити вигідну позу. Мак Лейстон не міг заснути. ілюмінатор, мов пугачеве зелене око, витрящився просто в його банькуваті вирячені очі. Але зелена зіниця не відбивала беркшерського кнура. В ній малювали зовсім інші картини. На мову кіно в ній проскакували бланки акції, газетні стовпці – що поступово показували щораз меншу ціну акцій хімічного тресту? За газетних стовпців визирала нахабно спокійна фізіономія.